من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ دا خطاب خاص شروع پست خطاب عامنا و دیکھئے شبگ امورو دری خبری حادم ای شدین روان او اصول د يهوديتو له نظان ازان بچکه درې خبرې مقوې دین په مزبوتی د اختیار کې هغه درې خبرو کې چې حادمه دینو اولا خبره تحریف او اشترا به دین ولا تشترو بیاياتي سمنا قليلا ذما آیاتو پتغییر او تبديل پتحریف لګي پیسي يني دا معمولي دنيا ما خلل تحریف کو احکام بدلول دنیا دا گٹے جوڑا کڑے او وغيره د دنيا دا غټي ذریع جوړ کړو او د آیات وظایر سرا دارنګ د دا الله د آیاتونو په تلاوت په ختم ویسي غشتل هم علما د دې آیات ظواهر سره اغم ته مڼې کړې هو سمنن قلیلہ په دې لګي مراد د دنیا لگا سمنن قلیلہ جلالن وې مينت دنیا یعنی دنیا او قران کې بلځه د ټولي دنیا ته قلیل وې لري سورۃ النساء 77 کے بارے میں سورۃ توبہ 38 کے بارے میں کہ قل متاع الدنيا قلیل دا ٹولے دنیا قلیل دا اللہ کتاب دونلو عظیم شان کتاب دے چہ دے مقابلہ کے ٹولے دنیا دا حصہ نہ رہے۔ دا مطلب نا چھیلے کے ما لے مولا صاحب وې قران کې ویل لګې په ما دې مو په نو دا ټوله دنیاام چې په والي دا لګا دا د سورتې نسو د توبه په ورو سره قل متاو دنیا قلی <تصفح> بل دا دا چې مو وی مخکې د متأخرین د جواز فتوا په درس تدریس او امامت خدا په خپل ځای خدا مطلب نشو چې سړې د دی دین د غټي سریه جوړکې نیت د اولنا د الله د دین د خدمت کوا دنیا په کې خپل راضی خو نیت اراده ده د اولنا علم حفظ د دین کار په د نیتی چې په دغه غټم نو بیا په دکيو په اسکولي کالج کې فرق څه شو نیت اولنا د الله د دینه خدمت کوا او دا شی به رازی بیا او رازی الله تعالی خبر کی <تصفح> نو دا یو بونی خبره وییا فتقون ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون دا دویمه خبره دا هاديمه دین چې دین تبا یو تحریف او اشترا به دین دین د دن دنیا ذریعہ ګرځول او دویم حق پټول په دې سره دین خراب شي ولا تلبس الحق تاسو موږ پټو وه حق نه ولا تلبس الحق تاسو موږ حق بالباطل د باطل سره وا تقتم الحق او مپټوي حق وان تم تعلمون او حال لري چتا سومول ياني پويګي چې حق او باطل له ویم گډوډکه حق باطل په خلکو گډوډوي دا زجر پکتمانه حق او اغذوې مرض او اغذوې د حدیمه دین خبره چې دین په نقصان کی یو کټمانه حق دوېم تلبيس حق فرق په پکی دی چ <ốc tower> <salon> کېتمنه خدا حق خدای چې مسله ده معلومه نه دخل کوته حقه مسله ده ضروری د ایمان ده د عمل ده د توحید دا, دا د سنت تا او تا ته بالکل په ټاکړه نه بیان ده دا, دا کېتمنه حق تلبيسه حق دی چې اغه سنا څخه خبر شو او ته پیګړا وړا کی مثال وېداسي لک د هومولیسه مقتدی دی په لاره و تا چرته مثلا نو دا بیان کړي او چرته تله ده فسفر مل مسیح بل ځکه چې چرته د قران درس د جمعې تقریرو لري التا بل العالم حق پرستو هغه چرته رد دا شرک کړي او مسله د توحیدی بیان کړي اوی دې چې د الله نه سیوا د بل په نوم نظر شکرانا دا شرک دے حرام دی حرام ني بل چاته ورسېرامادت شویل دا شرک دې حرام و د چ راغ مولیسب سناشنا مسئلے می اوره دغه چ چالو پلان کی زتتلهم هغه د قران آیاتو نه وے او وے چدا شیر ته ودا ګنا نمړه بوتانو بارک راغری د آیاتو نه بوتانو بارک د تلبی شهاب یا دا وے چ راغل ته می مساله اوره د مولیسه به چ ولا تشتروب ایاتی سمنن غری پیسې په مالې نکنا دا دا یهود و نازل شدید نو دا سی دیتویری کیگی تلبیس حق حق گڑ وڑول پدی طریقه یو خو خبر نو او آوچه بلزه خبر شو نو دا پی گڑ وڑکڑا مسار نجی دا دا یهود و بارک نازل شدید خضاوه یهود و بارک نازل لیکن نا. دا قبل خبر خو مخ که کو چی دا بوتانی آده ای کسوکی آده خود دا چې دا, دا يهودو بارکه راغلی چې ولاتشترو بي اياتي سمنن قليلا ٹھیک ده نو موي زاع شرط پدې قران کې داشتہ چې ولاتشترو بي توراتي سمنن قليلا توراته ویلې ده کا ايات ویلې ده ايات خدا قران او دا تورات او دا انجيل دا هر کتاب چې خو زموږه دا د بمند سره مونږه زاد دا يهودو شلګمخ کې راشن دا باید شي سوره بقره وګورې مونږه سی پار دا د صورت دویم دیمه سی পারা صورت البقره ایت نمبر 172 72 72 دیمه سی পারা بقره دلته 72 ایت کې یا ایه اللذین امنو یا ایو الذین آمنو کلوا من طَیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایا تعبدون اے مومنانو یا ایو الذین آمنو خطاب مومنانو ته دکان خدا خطاب داس روان دی رازا رازا مومنانو ته خطاب د دې احکام او سرنامه پنو د مومنانو د یا ایو الذین آمنو دې آیت نمبر 174 کې وګوره ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب يقينا كسان غمليان چې پټې دا الله کتاب مساله او ويشتورون بي سمنن قليلا او اړې پرې باندې دا دنیا ما مولي نو اولاي کدا کسان ما يا کولون په بوتونه مې لنار دي خېټو کې اورا چي ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا الله وو سره اخرت کی خبر یې نه کوي نبی پاک کی وره هم ځابون الهي ما دي لپاره عذاب درناک دي نو تاسو کې یا, یا دا دا دی ويشترو نبی سمنه قلیلہ نام يهودي ערۍ کدا خطاب چاته دی یا ایو الزینا امن یا ایو الزینا امنو دلان دی برحال چې دا يهودو د پاره سب بدو کنا او د دې د پاره مبدی ک چايده بد شو د دې د پاره د دا حادمای دین کارونه تحریف او د دین د دنیا د غټلو ذریعہ جوړول دین خرابوي نودارن تلبيس او کتمان حق نودغه د تلبيس او نخوه چې په دې طریقه په عوام باندې دین ګډوډ کی دانه مې م سلیدي دوه نمنې خیرات نمنې نوداسي وي مګا سنت بدعت ګډوډ کی بدعت تبع مستحب وي جیدا د ثواب کار شر تبع تعظیم وی نجید و تعظیم کو نوالا تلویس الحق قبل باطل مگڑوی حق د باطل سره و تکتم الحق او مپٹوی حق دا پمک کیا تفتے دلا دلان دیرے والا تکتم الحق وانتون تالمون او حال لارے چې تاسو پوئے گے ملیانی ہے حق و باطل منز کے فرق خدر زی په خلکو دا دوه حدی میں دین تیر شو درم رازی پاید نمبر چوانیس کی اتا امرون الناس بلبر بل و تنسون انفسكم بلتوائے و اخپل عمل نکوائی ندا بروس درائش خواقی مسولات واتو زکاة ورکو مار راکیین دا مقوی دین اغدری خبر بیانی دا غی مقابل کی. استعانت بسولات دمونس پابنش دیسر دین مضبوطی استعانت بسبر سبر کوائی او ایمان بلاخرت نا غې شروع وکړو نو موږ چې پکې د مقوې دین و روڑا. سولا. سولا او اولنې خبر راوړو اقامت الصلاه واقيموا الصلاه پابندي کې کوی د مانځه واه تو زکات ورکوي زکات او ورکو رکوع کې معركین سره د دی رکوعونکو د مونږ پابندي او د زکات ورکړه دې سره د دین مزبوتی دین مزبوتی دل پڅکی د مونږ او د زکات په ورکړې سره معلومه ده چه کلا پا دین که مالی او جانی قربانی اکڑیشنو دین مضبوطی گی دین پایدار لجوڑی پا دین که مضبوطیال رازی چه واقعی مصلاوات و زکی دینی دا بدنی او مالی قربانی پا کرش اوور که او مار را که این رکو کوای سر دا رکو کوا ان کو رکو کوای نرکو نموراد این قیاد ده. تابیداریدہ دا. تابیداریکو یې سراد دا تابیداریکوونکو تابیدارو سي د دین <تصفح> او ذکر دار وکودہ دا مراد ته کُل, دیننے. کل دا دین نه کله ذکر د جوزي مراد ته کلي په دین کې داروک یو عبادت او د عبادت او د مونځ یو رکن نو ذکر دار وکو مراد ته ټول دي ورکو مع راکین د دین کار کوې کا سراد دین کار کونکو کا زکا خبره چاته شو را ده دا خطاب مولیاں ته ده کړه نو مولا ودین کار کوي نو مولا تدا مخې چالک ده د دین کار په پسان ځان لني کیږي اوسینا چې په سر سره خپل ډنګي نه په اتحاد اتفاق او په یو جماعتي شکل سره وکړي یا اشاره دې دي جماعت ته تنظیم ته اتحاد اجتماعیت ورک او را راځي د دینکار کવાય سره د دینکار کوونکو په شریکه د دینکار په شریکه کامیابي زکه حديث کی رازي عبد الله علی الجما نو بھائی اتفاق وای مشوره وای یو بل سر بتاونی په دی بکی مثلا څنګه تعاون وای یاخد دی چې دغه عالمان د اسلام داو کوونکو دي په یو ځای کار کوي په یو اصول د قران او سنت مشره میر دی په کی مقرری او کومه ټول نر رايوځي کېدل نو کمز کم, کم دې شیمایت د صورت خوده کنا چې دیو بل سر د تعاون وشي دا تعاون مثلا څوک جهاد کوي څوک تبلیغ کوي څوک چې دینو ا دجبي خدمت څوک د قلم خدمت څوک په یو طریقا څوک په او ټول د قران او سنت مطابق صحیح روان دي په کار ده چې مثلا ته جهاد کې زه درس تدریس کوم ز جهاد نشم کولای نو په کار چستا خلاف ون کوم او کزه در تدریس کوم ته جهاد کې درس تدریس تني وزګار نو ته ما خلاف مکا نو بل, با تبلیغ کی. نو بل با و تبلیغ کوي نو یو دیوبل سربت او نو اجتماعیت په دغه تری خبر قرار دا په مسلمانانو کې ډېره وی کمزوري ده چی د دین مختلف شوبې الحمدلله پای کې کار شورو ده اخر حق خلق مسلمانان علما الګياري سوق په تبلیغ او دعوت کې سوق په جهاد کې سوق په درس دریس کې سوق د مدرسې په شکل سوق د عوامو د کار په شکل سوق د قران د درسنو په شکل سوق د عقیدو او اصلاح کې سوق د مونځ او دس اصلاح کې مختلف شوبې لګيآي او د دیدین او د اسلام د جامعیت او لنګیریت نه خره څره شوبه با ابادا او ور شووبه جاری که مصیبت دا جوړ شوې ده د بیل مې دا وجه او یا د مشرانو دا وجه <تصفح> چې مشر خپل شاګرد او خپل کارکون ته څنګه نظری ور کوي لګیایي نو هغه وتوي بازار صدقې دا بل غلط ده مطالعه له نقصان کما سکم کونورسو کی کوي مولا سیب بنکای ها عالم دا ځمداري بیا چې د قرآو سونهته دا د شریت نه خلاب نده نو ولی کار کوي هغې ته بغلت و خو چې کله خلاب نه دی نو تهې ول نه کوې او چې ځای او کار نه شم کولی خلاف وکو کم از کم دا خوی چې به ځمړه دا دین کار دی دا او دام دا دین کار نو په سره به د مینی محبد فیای هر او به د بل ملال نو کار دا دین برانې او که نه زه د دخ پیوا زماخ پ و نو کار خراب شو نو دغه مطلب د ورکو اومراررک کې ددينین کار په اجتماعیت کوئ <تصفيق> دا خبره دوریاں نه لری کوي او منس کی نزدېکټ پیدا کوي او چتنګ نظری او تعصب راشي نو بیا به حق کار کوي ته وینه دا غلط دی نو دا ډېر به نقصان نو اقیم الصلاه و اتو زکات او رکوع او یا رکون مرادو مرکو دا خو دا رکو ذکرې دی او کو دیدا پار دا اصل کی مون زیادای خدا شیو نه چواقی مسولا یا سلو معلمسولین نسی پا کارو خدا ورکو مار راکینی زکو وی چیسل که ده ده امت و ده نور امتون منزونو که فرق پایی که رکو ناو ده یهود واغی مونزو که کم منزو کو ده یهود والاوی نکنه ورکو مار راکین رکو والا مونزو که منا ده یهود والا مکو مسلمانانو آن اتا مرون الناس بالبرسر اغا آدمه دین ده دین خرابون کی دری کارونو کې دریم ترک عمل بے عملی. یو سړی علم لري بلته بیان کوي خو خپل په عمل نه کوي نظام دین خرابایږي د دې دین ته نقصان رسی اتامرون الناس آیاتو حکم کوي بیان کوي خلکو تبل بر پکول د نه کوي بلته د نه کوي وتنسون انفسکم الکریم دی خپل ځانونه او اخپل عمل نکه وانتم تطلون الكتاب او حال لا ده چه تا سلول کتاب کتاب د سره ده کتاب بایانه وی خبلتا او اخپل پی عمل نکه وی افلا تاقلون نوولی دا اقل نکار ناله دا خود اقل تقاضانه دا چه تکم خیر ته خلق رابره او اخپل د خیر نه نمحرومه نو پدغا حق او پدغا دین تماملوکا کن د دی څلور دین خرابي دا ولي دري خبري اره حديث کی رازي نبي عليه السلام فرمای کیه مت کې بداسي چې اوا او استاد مثلا داعي واعظ اوب جهنم ته تريو دا غا پواز او تعليم باندي عمل کوون کې بچنه تلل نه تاسو به کایي چیز مون خو تاسو په بیان جنت ترالو او ته نوې بستاوسته مې وی عمرم بنا کا الله دې مداسي حل نو سات ډېر دی. بد حالت دے. <تصفح> نو دا بد خبرات چې عمل بي خو یو خبره ده بيعملی ستوي او ترک عمل ترک دا فرایز واجبات تو وي مستحبات تو نه وي زماده خبره دا مطلب نه لې چې مصاب باندې عمل نه او که یو سړی فرض واجب فری نو دا سره ترکي عمل کوي به عمل لري که یو سړی مستحب او دا ثواب کار نه کینو غریدا ته به عمل مولو نه وای دا د خپل نقصان دی هم دي په وروي بازه عوام په دینه پوي کو چرته او دورا کا دنه په لکه مولوی شه بونوی نه چاله کته خو اشاره پونکړو به ربه عمل موليان دي الکه دا به عمل نه وای به خبره دا خبره فتاوی رشدی لري كري د رشیده مریګنګويره دا مې سره به ذات د پارو دا مطلب نه چې اشراق او نفل د مومکا و هغه هم شهري حديث کې راځي نبي عليه السلام فرمای چې الله تا بندا په فرایض و نه زیکی یو داغینه با ډیر تقرب په نوافل سره راځي خو مطلب یاني کيو سره ته ګوره یو مصاحب کار استا په مخ کېونو کونو به عمل وته نه وي خونه چې استا په مخ به کې ځان لبی کې خا یا چې له منحیاتو کې اغا کارا منحیات د خلاف کوي منتخب بېمری څنګه په مکروه شی باندې چې دې څوک بېماره نه کې او کو پرته ونه راځي دا د عوامو کې یا چې نوې چې سې دین لګی ځکه نو خپل دا شي برحال دا خو بېمری دا فرایز واجبات پري خوستان یا دا چې مولوي صاحب لګیا دے په ممبر خلکو تخپلا د توحید سنت مسله بیان یو داغې نه باد فل شر بدعت کې مبتلا دی د به ملي رسم ریواج کې مبتلا دی د به ملي دا څنګه چې دلته خبره کوي او به تل چې په عمل لګي یا خلکو توې په غم خادو کې دکړه باجی مګه غوي روټه په حرامي کې مورې چې به خلکو دکړه باجی او روټو کې نه څوري قداکنن نقصان وک نو نقصان کوي نو دا دري خبره وکړه دا دین ته نقصان رسی نو مولیا دا دریشن د دریشنه حدیمه دین دې نه ځان بچکه دین ته واقع یو ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا دنیا د ګټلو ذریعہ ما جوړا وای خلک عشم د دین مبارکه بے پروايي او چې لا په پیسو شینو بیا خو وای سمړ سپ پیسو ورکو دین په پاتې دویم حق پټول خلک عشم د دین نه بے پروايي لټو نه نه او تاته پټم کړه خو بس لار نو زایش وکړه او بل چې مولوی سه په عمل لګېدای نو خلک وای کو دا دونه زوري خبره و د بها مل کاو نو زمونږه مپری دی نو دین خراب شو خرابش نو دړي مقابله کې دړي علاج او قولغه ته وای مقویې دین دین مزبوتيږي نو یوڅه اقیموا صلاه تو اتو زکات و ورکو مار را کین دا هر دړي وانه رستونی ته د مکینو دړي وانه علاج دی <تصفح> پلوف نشر مرتب سر گو رئی وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا دِن دِ دُنیا دَ گَتُلُ و زَرِعَ مَجُوْرَ وَي نُو گران یو قاري سے بختر ام مختل اگا تراوی پڑاوی او پار کال ورته تا پتراوی کی شلدیر زر روپے ملاوی کی پانزو زر د یاد خلکو نغاٹو چرته د جماعتو نو چرتو کرانکار دے وی داسی ہوگی چه واقیم و سوالا توا تو زکا مار را کیین دے علاج دی منز کا و منز منز بانی توجو کا و منز سر بدے اللہ سره تعلق پیدا شی و سپیسی د جیب نرو باسا بل لے ورکا چه دا مال د مینا لیری شي بیا باتا سانش علاج دے یا دا مال مینا دا دا مال دا مینا لیری کی گی پا دے تختانا میا مولینا وی کوری مینا خبره چورې دا مطلب نه چيو سړي دیندار شو مولي شه شو طالب شو نه دی غوړي دا الله په دین نه لګي دایاس ساته زانه مختکه پدې اے دمالدار سړي او د کاروبار سړي با سل زروچ کیستا به وطني وڅکیږي نه غا ته نه روپي چرته پا میاش کال کله دا په نعمت ورکوي چې پدې ورکوړو مخت شيخان دا دې زو خبره اوکړه دا صاحب کرامو موليانو الیمانو کنو سمخه ال کاميان د اصحاب کرامو ادنانا د اصحابي چې پیغمبر سره یو ورځ درس کیناس سیدی زمانه د غټ مولا نغټ مولا نو او کنه نو یې مال لگو کنه لگو یې مال لگو خپل کنه نظام پدې مختک قرآن یې مالو لگو نو د مال لگولو سره ود مال بینه سنل لريش داده دي دا دا اشترا به دیني لنج ویم سو اغاو اتا مرون الناس بالبر وطن اغاو. او اغاو ولا تلبس الحق بالباطل وطن الحق قوان تم تالمون حق مپتوئے نو حق نپتول یعنی بیانول ته دیر کران کار دے حق چھ بیانے کنا نو خلق مخالفت کئی رابیگنڈے کئی <خص> الزامات لگئی نمون مدربان دیگی دا پنچ پیرے دے لس پیرے دے سل پیرے دے سب ادر پسی وئی دعا خیرات نمانی نو دا خلکو کو بده رده دخل کو تان تشنی ناکران خبره دا علاج بیسی وی وستعین و بی صبر دا شیزان که پیدا کول غاره صبر استقامت دا چې در کیو که نا نو بیا بعد دین دا پارا غٹی غٹی خبری زغمی صحابه کرامو په دیعمل کرده سونه غٹی وزغم لی پا په اچهی پا گرم و شگو اچهی او مغا احدا حد چه غوی دا صبر استقامت را او دا داو تا بیا سانچو حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حباب بنیارت صحابی دے مشہور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت که اغوط وی حباب تا تا پا دین ست اکریب ملو شوی دے دا اللہ پا وحدانیت و توحید اواتی امیر المومین سبت تقیسی کوم خدا لمن امیلگو گو, گو رشات اوچتا کن چھ لمن اوچتا کننو پا دیملا که دا سو دوغل جوڑی شوی کند و تے دا سری وی دا پا مکہ کی, پلان کی مشرک پا دوکان که نوکارو ده لوارو دیکھ پلا لوارو لوار نو دوکان که نوکارو نو او غلاما ممداغ نو چې ما با کله د اسلام او توحیدو منو نو دق که مالک میں او ابو جهل خبیص او براتا نو پا بٹای که اغا گرم اوس پا نو براواغ است و کلا کله به پا ملا راخ کلا و کلا بے داراب کدا شرا مندلا پا دی اوس پا نو دا ډوګار یوکان دی غینې جوړی شي او په دی حالت کې اورز بیا ابو جهل بې ایمان راغې د بټه تنا سور گا اوس باندې ګرمولا د څه خبر اوکړه چې تو مغه شه محمد پسې څنګه ډې وړي وي ور پسې ګناغه مرګ راځي یاغې او داغه دین نه پرې ده د انکاروکو او څه خبره اوکړه هغه د اوس باندې پامبورا او څه سپراخ ورې اوس د په دا حالت کې نبی عليه السلام راغې نبی عليه السلام د بیت الله دکابه سوری ته د پروتو مکه کې نبی عليه السلام دا الله پیغمبر ته مولا دوه نو غواړي د لین دا په کلرایز ډیره سخت خبره ده حضور علی شو نو نبی عليه السلام یک دم را پاسید دو ورته یا دو خباب تا تب ست تکلیف رسیدلی تا ته وای ست تکلیف رسیدلی مخکینو دینونو والا دا سه حالته چې ترسینی سینې مزمکه کې خکړې شو پا صبر وله ارار اخلیش ور دو ټوټې بشوخه فمایو سدون انسبیل الله ولالدینبا ونهلېد او د چانه دوسپنوب ګومان زبانه غوخه ګومان کړیشو خدای الله دین نبا خو صبر کوي دا الله امداد برایشي نو تخشه و وسینو به صبر ګران کار د حق بیانولو مرل ویلا جیداده چې وستاینو به صبر و صلات دا الله امداد واړې په صبر او صلات سره صبر یو او مدق صبر استقامت ته په دین کلکیده امداد واړې د الله نه پکلکیدو د دین په با با دین باندې کلکشه په دین کلکیدلو حق ته ډېر لوی مقام استقامت قران پاک کې سوره تہود کې برش نبی علیه السلام ته وای فاستقم کما عمر ته د استقامت حکم او ابوبکر صدیق د تاسو غږه الله پیغمبره ګیره <تصف> کې سپین رااله ورطه سوره اهودو داغه مثل سورتونو بڑا کرن بار بار وی فستقم نو دا استقامت کران کار ملال قاری وی وی الستقامتو خیرون من الف الكراما استقامت د زرو کرامتون بهتر ده زکا کرامت عارضی شده و استقامت دائمی شده دا. زکا کلا کلا یو به کرامت ولی اخیر کسی شی گمرای شی وی شی دا سو و استقامت سدو وی استقامت نوم د دې نه چې تا جنت ته ورسی نه شیدای کی استقامت خونې شو استقامت به تر استقامت په دا دین, پا منزو. پا منزو پا دین کل او کلقوارې په حق واستاینو بسبره و صلا نیم داد غواړې د الله نه په کلقې دوه دین و صلا او په مانزه په مونزه او صبر سره په دین باندې ځه الله نه امداد غواړې چې کله در کې استقامت او کله په دین کلقوینو الله بتاتا امداد دنیا کې مروليږي او آخرت کې مون بدل درکي او یاد صبر نه معنا صوم نه روزه د یو تفسیر په کې امداد واړه دا الله نه به صبر او وسوال پر روزي او مانزه سره نو روزه او مانز عمل له نو عمل کوا د الله امداد برابر عمل سره امداد راځي او ګور او دا وسیلم شوا وسیله ستوي واستاینو بسبر وصولا. و صلاۃ صبر او صلاۃ مونځو او روزه په دې د الله نه امداد وغواړه نیک عمل کوا اغه الله توسيله کوا اوس شرط دې ویلي چې واستاینو بل بابا ما بخینه نه ویلې واستاینو بسبر و صلاۃ او دا ما سره وختي چا چیټم را لې غړ دا په تفصيلي کو پخپل زاين اندې خپل خپل زاین دي دا خو ما ختصر شي او وایو سرتاس نوربدا اریما سری تفسیل پخپل دی دا ان شاء الله سوره مائده کی تفسیری کول تخپل زیات دی خدل ت می اشاره کول و سینو بالصبر و صلا صبر و صلا تمل و انها د دا انها دا خاصله او صفت انها ضمیر بس اغه تراجه و انها او دا خاصله او خو یعنی دا استقامت به صبر و صلا ل دا ډیر کار دی ایلا مگر گران نده علی الخاشعین پا یریدون کو بانده پا دین استقامت او پا سبر او سولات سر دا اللہ نعمداد غسل دا دیر مشکل کار ده دا در چاکاری دا دخ خواسو دا اللہ والا خلقو کاری ندہ گران ده خوئی علی الخاشعین پا یریدون کو گران نده خشو ستوئی دری الفاظ استعمالی خشو خضو او تذرو دیکھ فرق داری خوشو فی القلوی خوشو دا زڑا شاید زڑا او تظرو فی الجواری ہوئی اندامونو کے آجیزی چه تکبر ظایر کے نخکای او تظرو باللسانی وچبا دا اللہ حمد او سنو بڑھئی خو خوشو سا شایشو دا زڑا شایشو دیو جنا خوشو دا زڑا دی نوچه کلا پزړه کې خشوع نو دا غي به لازمي نتيزه دی چې په اندامونو کې به خضوره شي یو حدیث کې راځي نبي عليه السلام فرمایي چې لو خشع قلبو لخشعت جواريو کله دې سړي پزړه کې خشوع و اندامونو کې به خضوع و بچ اندامونو کې نشته زړه کې نشته نو اصل خشوع د زړه شې خدا دا دا اغا چا تیویلیو چی نبی علیہ السلام لیده مانزه کی لو کوي کولی او سڑی منسکو نو مانزه کی زن سره لو بے کولی سره مشغولو کله جامو سر و کلا پوز سر دا غیر مقلیدین او دا عرب دا شئی کوي عرب چې مانزه دو دلیگی کن کم پاکی دا خلق دی نائی باپا مانزه کی تشپی پر جیب نرو بایچی پوزا باپا کی سون کی بیا بے کی دی. او پا خپرم لی چی کڑا مانزه که والا سوالا سوالا سوالا مانزه که جیب کې بیو آچی موبائل سوالا سوالا باوتا ہوئی نا کاری ایران دلتم غیر مقلیدینو ته اپوزا نی آدھا خوچی مونسکی اودریت که نا بس بوده که اگو تیوار شورو کی دارنگزان سر لو بے کئی نبی علیہ السلام دا غصی سڑے اوڑیت چیزان سره لوبی کولی مانزکی نو نبی علیہ السلام پتغم و قویلیو لو خشا قلبوه لخشا جواریو کزرکی خشووه نو اندامونو کې بیوا دا حرکت با پکی نو خدا حرکت دا دی دلیل دی چې خشو بکی نشتا خواه خویات ساته بلتر ابتم سوچ کواه بل ابتم دا سینا چی ایسینا چی مصنی خشو جوڑا که باز شیخان اسي په ساده شد د شکوب کی مانزه کله کده ته خوشو نه وي او یوه جوړه د سټ کا ګول ده ها دم خوشو نه لا عمره فاروق له زینان هي وسړی پلا روان داسې مړ مل روانو او یو ګزار ورکه نیک زوي خوشو نه خوشو ها ہونا دې ځای کی نه چې سربدا چې مړ کې وي چې دا خوشو ده نو باندې خلک بدینه پوي نو کو چرتا سو کیولید اغازان دا سی لحیم و نرم و نازک و پسر داسې دا سی اوالکو در رسیده لی تقوی والا نگلتا نی دیزه که اصل کی. نو الا لالخاشین خاشین تاریب اسپل که ی اللہ پاک خوشو خاشین چاہتاو اللذینا خوشو که کی اللذینا کسانی خاشین یا زنون زن دل دا پا یقین دا قرطبی موی ازن منل الازداد زن دا ام قرطبینا معالم التنزیل معالم التنزیل دا امام فررا فررا پی جنے کن دا دے امام بغوی فررا فررا پی جن دے کتابونو کی کیچی رایجین اغنهوی دقا دے امام فررا چید امام محمد ترور زویلے کن آغا امام فررا بغری علم التنزيل دا ډیر ښه تفصیل ښه هغه معنا کوي وی ازن از منل ازدار یکونو شک کونو یکونو یقینا دا ظن لفظ د ازداد نه د کلفه معنا دا شک راځي او کلفه معنا دا یقین راځي ظن معنا ګمان دی نو ګمان شکی خبره کوي نو کله ګمان دا ظن په د ګمان په معنا او کله په معنا دا یقین اور قطبی وای ازن ها ہونا به معنی یقین په معنی دی یقین دلته معنا داسې کوي ځکه د اسمن معنا دلته ګومان نشي کی الزینا یریدن کی هغه خلق دی زنون چ یقین کوي جنو به شک دوی چې دی ملاقات ملاقات وکيږي رب امدخل رب سرا وانو به شک دوی چې دی الایه دی الله تبارا واپس کیږي نو دا الله سره ملاقات په شک اکتفا دایمن نه نه نهګ یقین نه وبلاخره هم یقنون یقین دې لپاره شرط نو ځان په معنی ده نو دې د خشيه نو تعریف کو چې دا خوشو اصل کې پسه پیدا کی کله چې خوشو دل و چه تا دل او دماغ کې دا یقینی شلاته مخه مخ کې ګم نو خوشو به دې را کی راضی ی ربه دې راضی دا الله نو خوشو په دې راضی او نبی علی السلام دا مانزو خوشو بیا خود لري خوشو څنګه راځي موږ کې خوشو ست ده حدیث جبریل کې چې تاسو پوه نو نبیه عليه السلام مرتبه بس خشوع دا کنه خو شو احسان خشوع احسان داله چې ته د الله د عبادتو کې کانک تراو په لم تکون تراو فینو یرا دقه خشوع ده بس یا پدې سر راشي نو الزینا خاشینا کسان دي زنون چې یقین کوي چې نو به شګدي چې ملاقات رب بهه ملاقات به اكيد خپل رب سره وان نو وبشګ د ویله راجون دی الله تبو ورګرځي د حساب کتاب دا پاره دګه اغ درم مقوی دین غ درم امر مقوی دین چې دین به مضبوطي اغه ایمان به الاخرت بیان شه ملاقو ربهم رب دادا اغه درم مرز علاج سترم مرسو اتامورون الناس بیل بیر وتنسون انفسکم بهمری به مرې سره دین خرابې دا نوې بهملی مکوې نا لکا عمل باندې بسنگا ما دا کی گو وی آسان علاج آسان علاج داده چه انو ملاقو رب بهم اخرتو مرگ یادوا مرگ و اخرت چه کڑا یاده دا نو تا تا با عمل آسانی بے ملی بنا رازی بس دا شپخ خبر خطاب خاص که مولیانو تاوشوه دره دین تا با کئی زان بچ که او دا دا یهودو دا دین اصول دینو دا پری دا د ګ ز م جوړ او تتحریب م کوئ همه پټ او مګټ وړئ او بیا م م کوئ ددې مقابل ل کې انت بسات استانتفر او ایمان بله خیریت نو دا خطاب ختم یا بنی اسرائیل سره چونکې شور په بنی اسرائیل کړی نو احتام په یا بنی اسرائیل ترغب او ترب سره کوي یا بنی اسرائیل دې داسې مثال دی چې دوباره ترغیب بررکي چې تیر ایر باقی روزگار زړه چې س شوی راشه را ش اوسم تو بوب الله بهمات نو ترغی بررک یا بنی اسرائیل اولاد د یاکبرې اسلام اوسرو یاد ک م ز مونه م جینڅخه متونه اللت غ نام تو کوم چې کړړی میدي په تاسو تو اننیو شه چې انفضل تو کوم واه کړړی به ترکړی م تاسوالله ال پخپل زمانه کې عالمین نه مراد ټول عالم نه دي د عالمین کاله احدی دی مراد ته خپل زمان عالم الالعالمین په خپل زمانه د خلکو خپل زمانه کې خپل کو ته سوچتوي قومونه ډیرو سره بنی اسرائیل خو غوډور کینو کنه قومونه ډیرو خو بنی اسرائیل پکې د ټولو چت قومو نه دا په او فضیلت شرو او ته کو یمن سره ترغیب ده ير ورکه ير ترغیب ورکو نو سره دا الله دا دینه مومنو په دې اصول را لې الله په بیا د سیو چت کی او ترہیب کنے منه نو عذاب ده نو عذاب تذکر کی ترہیب یرا وتقویری گے یومن ان دا لا نه لا تزيچ بدلبنی شو ور کوله پکار برانیشی نفس نیونب سن نفس دبل نفس شینس ولا یقبلو نو مقبول کړي شمنه ها ده دې نفس سے مشرکنا شفاعت شفارس و را یوخذ نو واغس سي شمنه ها ده نه عدل سفیدی او رشوت اورdale ولامیون سرونونه بدی سرهم دا دکړې شي دنیا کې د خلاصی سلور لارې وې هغه سلور والا بندې شوې دته وایي صد باب د نجات به طرق اربعه سلور ورانانی باندې دنیا کې یو سړی بخلاسي ده عدالتنا د ټاڼېنا پولیسنا حکومتنا یو خو بدوا یا جنگ جګړه کې زمونږ لپاره د یو سپېړو والی د په ما یو وا وای کله الله ویلا تزین اب سن النفس یو نفس, نفس د بل په نفس په ځای په پکا په کار ناراج یو په دبل په کار راضی نه خو یا ساته د اولنه نفس نه لا تزین نفس عن نفسه یو نفس نه مراد بد کار نفس او بل نفس نه مراد نیکو کار نفس زګدا یو قاعده تاسو ویلله با نور لونوار وغیره کې چه نکیره چه بیا نکیره رامعات چه نسی غیری اولئی سمانا نکیره و نکیره دوار نکیره نو دا پیلنه نکیره جوده و دا عبدوی ما نو یو نفس نموراد نفسه نیک او بل بده نو دا سروز چې د دده بد با نیک نفس پکار رانشی لاتزی نفسو نن نفسه پا کار لا تجزی بدلب ورنکی نفسون یا نفس ان نفسین دبل نفس لا تجزی پا کار برا نشی نفسون دا نیک نفس ان نفس ان داغ بد نفس شه ولا یقبلو دیمه طریقه داو دنیا کی یا خداو چیزا دا پزه مونی سا نو دا رور پزه برو رونی ولیش مثلا دیمه طریقه داو خلاصی چش شفارس ما شفارس دبل پمخ په پريو وي قیامت کې بدانه کیږي والا يقبل منها شفا قبول باندې کړی شي د نفس نه شفاعت د د په حق کې ني ولي شفاعت خو قبلي دي شفاعت خو اهمه مساله ده چې اخرت کې به شفاعت کیږي انبيار مسالم بکي نبيي اسلام به شفاعت کبرا کوي نیکانو لما قاريانه حديثو کې اشتغال ته وي شفاعت په کار نه راځي دینه مراد نفس مشرک تر شمکی وی والله یو خ بلو او قبول بهنړی شي نه د د ننفسې مشرک نه شفااتتون شفا د د پت کې مشرک شفاات نه کې اوخوا کې راځي نوبیلی سرات اوسلام فرمئ ترمیزی کې عب و شفاات کې را ځي نوبیله اسلام وي چې شفاتیی ملطامتهلی معلم یو شریکبلله ش قیامت, قیامت کې زما شفاات ششتهغچالله چې الله سره شرکنی کړی مشریکلو شفاات نیست نو منها نفس مشرک مراد او دریم طریقه دا و دنیا کې دخلعاسی چې بل به اخلاص او مجرم نوور ور لوي رشفت ورک رشفت او ډالو باندې نو وی ولا یوخذ منها عادلن و بنغسې شیدلې نفس ناعدلون سر ډاله رشفت او جرمان او فدیه او سلوره متریقه دا وا چې پاټی به زور اورا وا زور اوري پاټه سره به تعلق او قام قبيله به زور پزور به د اخلاص وی والا او می انصرون نو بدوی سره امداد وکړې شي ان یې هغه ډله ټپل ده د په کار ناراضه نو سلوور الله اړ بندېش د دې دا وین دا, دا, دا درم باب دا هم ختم شو وایز نجینا کومیناله فرعون دا دې زنا تر د دې حصے ختمې دو پوره دا سلوورم او اخیری باب ده د دې حصے دو ګد باب د باب کې ټوله خبره بنی اسرائیل سره کې او په دې باب کې شپق خطابات دي شپق قسمه شپږنواده خطابات شپق قسمه خطابات بنی اسرائیل ته چیرته ټولو خطاباتو خلاص نه چھوڑلای مخکې مو ویلو چې آدم علیه السلام ته خلافت ورکړې شوې نه یې جارو فرد خلیفہ په خلافت باندې تفسیر وشو خلافت به ملاویګینو په میرټ به ملایي عللم الاسماء امه او بیا چې خلیفہ شپه میرټ نو داغه به تعظیم او احترام او تابعداري وی وجود له عالم رسولي خلق وقواری کنه بس مو خب زر زرږي و اشاره کو او بیا دا چې قانون به په خلافت کې صفایم ایتین کو مني هودن لک کتاب خلافت او دا اول چاته ملو شهو دادم علیہ السلام نے وراثت کہ بنی اسرائیل ته میراش بنی اسرائیل ته دا خلافت ور کړی شو او سرا نبوت خو بنی اسرائیل کې سر کرکوټو نراال خباساتونا دا غې دا وجنه نبوت او خلافت ته د بنی اسرائیل نه بنو اسماعیل ته منتقل شو نو د تیسه انس خطاب بنی اسرائیل ته کوي او په دی کې دا غي اغه وجوهات بیانې چې د کومه وجنه د نبوت او د خلافت نه محروم شې نغی خوش پاک خطابه الخطابات او کې اول خطاب د 49 ایت نه والا تر آیت نمبر 62 پورې دا د لمبه خطاب بني اسرایلو ته انور خطابونه سره ور سره وای لمبه خطاب د بني اسرایلو ته باغشپغو خطاباتو کې دا 49 نه 62 پورې پدې کې د بني اسرایلو اته او دونه نعمتونه بیان کړي نی خلاصہ بس د بنی اسرائیل او اتنه او دو دونه نعمتونه اوس چې په دې طریقه دا خطاب وې کنه ته په پوهې شو چې نه دغه سی ترجمه کې وای چې په کیسه دي اوس شروع شو اوس ختم شو بس خبره آسانه شو دم تفسیر شو بس ما مکه ویلو چې دا خلاصه دونه هم شی ري چې گویا کې خلاصه باندې ځان پوهې کو نو گویا د دغه صورت یاد دغه روکو یاد نیم تفسیر حل شي نیم پک پاته شوده شد د دی ټکی معنا ساده پسو مانو راضی دل تکمه مراد د مفاسیر سوي لري دي او مساله پکې ساده خو نیمه خبره په دې حل کې د خطاب کې بس اته نعمتونه دونه نعمتونه نعمت عذاب خ د اته نعمتونه د بني اسرائيلو دا پدې چې کله بنی اسرائیل د الله په توحید باندې او کتاب باندې بندو نو الله په دغه سينعامات کړیو نو دا امت یا بنی اسرائیل دا زمانی چې کله دا قران نازلیدو بیا د غسیل الله په توحید او په دی موجوده کتاب باندې پابن شونه الله و پیدا غسی نعمتونه او او کله چې بنی اسرائیل او دا مشران دا الله توحید پرې خونو دا الله د دو قسمو اذابونو مستحق شونه کنن هم توحید پرې دی دا اذابونو مستحق مزه خلاصه پې نعمتونه کې اول نعمت دیونچا سایات وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعَوْنِ يَسُمُونَكُمْ سُوَالَ زَابِ يَذَبِّهُونَ عَبْنَاكُمْ وَيَسْتَخِيُونَ نِسَاكُمْ دا ڈنبے نعمت د بنی رئیلو دا دے نجات من الفرعون دا دے آیات بس انوان نجات من الفرعون د فرعون نبید اللہ نجات در د دا یو نعمتو دشمن ننجات ورکو نعمتی بنی اسرائیل اصل کرے وطن نن زما خیال او مایزتا اوسته یو نخښه وروړه مغلبو واغه ستشه وینا وا زبل مقوم دي شي په اړه کې چرتو برابر نو هغه سره بتا اوستا ټول تاریخ مخې د شي شي د علاقې کمې کمې دي بنی اسرائیل چرتو بیا چرتا مصر چرتا دا ټوله خو به ان شاء الله مقوس برابر نشو بنی اسرائیل اصل کلی وطن شام دے فلسطین دی سر تراغلی دی دی یوسف علیہ السلام په وقت کی <تصفح> اب سوری یوسف کی رش چی یوسف علیہ السلام رونو کوی تو غرزو لے و بیا مسافر و قافلینی ولے دے و مصر کے خرز کڑے دے و اللہ پس طریقہ با چہتا و او بیا رون پلا یا کوب علیہ السلام و رونے بیا رال المصر کیا باد شو نو یوسف علی السلام د مصر بادشاہ چوی ری نو په دوهور کې یعقوب علی السلام سره د زمانو راغی مصر کې شو نو دیده بار نه راغلی خلک دي مصر کی حکومت د مصریانو مصریان فروانیان د اصل باشندگان زمانه تیرې دوه نه بعد چې یوسف علی السلام کله وفات شو نو دغې نه بعد حکومت کې بیا بیګاړ راغی وسله حکومت خدا فروانیان او ای بیا قابس شو او حکومت د کفر او بنی اسرائیل مسلمانان مسلمانان معنا اغه زمانه مسلمانان اغه کومو اقلیت کیمو په دغه دور کې چې موسی علی السلام کله پیدا کی کم بادشاہ د فرعون نو هغه انتهائی جابر ظالم کافر او د بنی اسرائیل باندې ډیر ظلمونه کول ظلمونه په خزوبان دی وله کور کی خدمت کا پسړو ی وله ول پټیو فسلونو دا کرل ریبل کول اور ډیری ڈیزل کلیو ولاندی کړي تراونتا تر دې پوره چې بچی ناری نه بچی وې ولالو زامن دی ولالو څوک یې دا نجومیا نه وتوی نو دا خبره غلطه ولې نجوميان عالم عالم الغيب دي ایو ته ویلوی چې موسابه پیدا کیږي او د حکومت بری ختمی نه نه غلطه دمسو کوئی خوب لیډر یو او درمه خبره چې اغاده احادیث نه اشارات او معلوماتي کې نو دغه خبره اغاده چې را حدیث کې راځي چې کله ابراهيم علی سلام په مصر تیرې ده نېبراهيم عليه السلام خو دیني کړې کڼ يعقوب عليه السلام نېکل د يوسف عليه السلام د غړ نې کړې إبراهيم السلام چې کړه د خپل کلی وطن نروت او هجرت وکا او تنو په مصر تیرې ده هغه زمانه کې د مصر بادشاه فرعون د مصر هر بادشاه ته فرعون ویل کی دا د یلقابل دي فرعون یو نه دي ډیر فراینا دی وجہنا فراینا وایي کنه فراونیا هر یو بادشاہ چې بکیناسه او فرعون لکه زمونږ هر بادشاہ ته صدر وای نده یو لقب ده دا بادشاہ نو د ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې چې کوم فرعون نو هغه ابراهیم علیه السلام ایثار کړو ابراهیم علیه السلام سره د خپل بیبي چې د ترلوریم وا سارا رضی الله عنها اتیردل ددا دا طریقہ وا چې په بارډرو باندې خپل سی آی ډی او بل جاسوس کله چې د بل ملکونو راوړې دی خو د بل ملک کوه تدا سمخ کې نو سي اي دي एकदम دیونی وو چې علاقه ته د بل ملک کې لکنن سبا چې په سرحداتو باندې نوره وس باچا ل باچا لري چې راوس و اغا خزم ختم وو بي بي وسره اغا بادشاہ ظالم غلطه اراده وکړه چاته لاس کوله لاس شلک نو بس دوتې بس مافیو غوارم مافیو غوارم واسی اغشم اللہ الاس بیاسی که دریز ریدہ حرکاتوک آخری آغاق پولیس وغیر روز زلطا دا مالا پیر روز سی دا کسی دی معلوماتی ہو که دا سوک دی ابراہیم علیہ السلام پدی خفششویو غیرت من سڑے پدی نو په کن نو پدی خفششویو سارا رزیرا نم پدی خفششویو و آخر الله پاک دا غدا تسریدا په اروي چې الله پاک بس تا په اولاد کې دا سي طاقت قوت پیدا کي الله به بری ورکي چې د حکومت به ختمي او ستاسو حکومت به راشي سار الرجال دا تسریدا په اروي لوش ابراہیم عليه السلام کا خو فرعون سره چې ابراہیم عليه السلام ملوشو معلوماتو شو نوې چې دا خو دا ازر زوړه غره نهمرود کنا اخو بل بادشاہ ول نو ازر لې نمو اډې لې پیرو اما تبصیل کو لئی پیرو ترده چه دا نمرودم پیرو او دا تاریخ کتابون علیکی چه نمرود به طرق پوره سارا دالت نشورو که سو پوره چه بار تا آزر پتکه پسر که نو دونه لئی پیرو خا دا نمرود پیر غلط پیر که نو چه دا آزر نو می نو د خودر لئی خاندان ده نو مافی تیو خوست او په لورې وه هاجر یا هاجرا ورته بسدا ستاده دې خزینه وکړشه نو ابراهیم علیه السلام به بی بیا نکوتاله دا, دا بیا دا فرعون داغه فرعون لولو هاجر هاجرا دا, حاجر دا خبره چونکه سارا رزلان هاتا ابراهیم علیه السلام ته په وਹੀ معلوم وا چې تاسو دې سړی اوزور له خوستا په اولاد کې با الله دا سے خلق پیدا کړي چې دوک موسى علیه السلام نوم نشتا خوستا په اولاد کی. دا خبره چې کله بني اسرائيل مصر ترالل او دی زورل کېدل بیا دی بل فرعون زورل بچیاله دا سوړتوي بګارونې تیغستل اسل نو دیبا خپل کې کله کلاوي وې ز خیر ده زمونږ هم در باندې وار راشي دیبه دی, دی فراونيانو تاوي دي عوام ته دا فرونا غړل زکه مونته زمونږ د مشران نه دا, دا خبره پاتره زمونږ نياته دا ویل شيو چې تاسو لبا الله پدې حکمه زور در کړی پیران تا دا خبر او را سیدا چه دیگی دا خبری کئی پیرانو یا لکه دا خو د نبوت خاندان دے تیچی خبرو کیا رشتی بس وی دا سو که دا قوم ترقیت هم اپره دے دا کمزور اکه افرادی قوت نوی بس دا زامن والا علاوه اصل دا خبر او دا نه چی موسیٰ علیہ السلام اعلاو ام موسیٰ و تا پتنو چی موسیٰ علیہ السلام با پیدا کی خو افرادی قوت نارینه ولا لا لا وای چی د دې مټي مضبوطی نشه لکه نو سوانه کوي نن یهودو نه سارا نه کوي اوی خو زناکار دي او زنا جکم ز عامه نو نسل نه بڑھای نو یورپ کې نسل نه بڑھای او قدیم نو ټول د زنا نه پیدا هرامونی اوداسې حالت دي چې مخ کې با ريپورت داله دا دا. چې مخ کې با داوا چې دا د پلان کې خځه بچي ده فلر خو به نو معلومه او سی وي د مورم په تنلې او صرف د قلي کلیکي په کاغذاتو کې چې په پلان کې هسپتال کې په پلان کې بد پیدا شوه دا حالت دی یورم دا نه بین اصلو بین سب خلک اکثریت دا حال لچر ته کم بشبئي خو اکثریت اداره زنا اما سار نشتا نو اريخ پلا نسب نشتا دیو جنہ زمو بار کې سوې وې دا څ دې بنیاد پرستی نه مونږ یو بنیاد پر سما نه بنیاد هم شته الحمدلله دا هتاشي چې به بنیاد دی بنیاد پرستی نو د درې مسلمانانو د قوتو جهاد ختمولو لپاره مختلفه منسوبي جوړې کړې نیو پکې د عام دا برث کنټرول کوي بچی له او خاندانې منسوبه بندي او پلان پلان مقصد دا دی چې مسلمانانو هغه داګه کمزوري دقه دا یاد معنی او سړی ولاله لول او دوانه پوری تاریخ نی کی چې دوانه زیاته کو چې خزو کې پولیس سول کړی خزو پولیس د غلطانه شروع شوو کور کې به باقاعده با یو خزا دن نوو غر زیاته به تبشیش به کو چې د کمی خزي په خیټه باندې بچی دی نو بس اټلا به ور کړه نو چې بچو نو بیا به باری یو پولیس و دراو نو چې څنګه به پیداشونو دن نه با پولیس خزا به با بار بسړو الکرې خروباسه نو به پرې گیټ کې وبتهاله له سونه لوي سولو او چیچيني ماي خزه پرې ده هسي مونږه خدمت کوي دا چلي کو موسی عليه السلام لپاره ځبه نه کولې چې موسی عليه السلام یې الهاله چې موسی را روانه نه نا, نا. افرادي قوت ولا ختم خو اتفاق دا شی شو چې په سموده چلی چلي دا اخر ور تخپل سېنات اسمبلی کې خلق پاسیدل دا څه کوي دا قانون خوله نقصان دي دا خدای بني اسرائيل زمو بګارونه کې خدمت کوي پوري پټي بیساتي دا چتور دالکان وجه نه دا فنور بوډاګان چې مړ شي د مون خدمت بسوکي ها خزنه الکا یو کاري واج نه بل دا خبره موري ده لکه یو کار نو کدې موسی عليه السلام یادو نو دا خبره عقل لري چې یو کار واج یې بل کا کم کار نه واجې پدې کې موسی پیدا شي او معلومه داره راځي د دا موسی عليه السلام خبره صحیح نه دا دغه خبره ز یو کار واج نه یو کار پیدا نو بیا هم نسل کمزوري کوي چې یو کار واجې ډیر لوی به کمی نو الله کړه دا چې په کم کال باندې د ما شمانو وجل نو په هغه کال هارون له سلام پیدا شو او په کم کال چې وجل الله موسی علیه السلام پیدا کید ته وجن په هغه کال و پیدا کو چې ته حکومت به تسنځي برحال دا وجل په دی طریقو نور چې نجوميان وي پلان و دا سکی سي دغه اول نعمت چې کو رستا ز زمانه الهالول دخذو بیزتی کوله او غیر خدماتونه د هغه الله نجات د فرعون نه درکو نهجینا کوم او وختچ ننجات در کومونته سارې فرونه د فرونیان نه لی فرون ممزو جاه دلته او کې خلاصم کړی دل د فرون نه نسمت لو چې فرون نه خلاص نو شو د عالی فرون خللا شو دا یا سې دلته معمنه معه به ممضو ج مخلو تهلی فرون فرونیان ټول په ک دا سا داه منبل ځې په کار راشي. رسول رعون من आले فرونا فرونيان چرا صبتا است سوال عذاب او دایو فرق ابن قیم رحم الله وی له ابن قیم رحم کتاب ده جرا الافهام پای کی وی چې په اهل او آل کې فرق سره وې په اهل کې په اهل کې مضافون اله په حکم د مضاف کې داخل نه او په آل کې داخلي خیال مو شو نه له فرعون دې ک اهلي فرعون نه اهلي فرعون نه ا دې لپاره قاعده شوه چې په آل کې مضافون اله په حکم کې داخلي نو سمونه عالم او فرعونم نو ممزو جما نه وید نجیناکم اغا وغشمونی جاد در کتاستا من آل فیران خلاس هم کده در فیرانیانونا یسو <coughs> مونکم چرسو بیتاستا سور عذاب ناکار و بد عذاب عبد عذاب سو یو زبیحونا ابناکم چلالول بیز آمن ستاسو ویستحیون نیساکم یومانا جو هم دیو پریخوستی ستاسو خزی خزی که لونه لونه کرن وی دا په پر طریقه دا ما یکونو یا, یا اولو سر بخزکی ده نو ځکه نیسا و کم خوچی کل دا یستحیون په معنی د جوندی پر خصوش یو بلا معنیم په کشتا ویستحیون بحر المحیط والا وی یستحیون ای ازالت الحیات وی ازالت الحیاء سمانا حیاء بے غصانا بے پردگی بے کون دا معنی شو وَيَسْتَحْیُونَ نِسَاؤُكُمْ اَوْ بِالپَرْدَگی بې کوله تاسو د خزو سمانه د خزو ولې بې عزتی کوله لاس په متا چاو نور ظالمانی او الکانې ولا الالو هو فی نو الله د دی مصیبت نو خلاص کړه او دا خلاصیدلونه نجات و فی زالکم پدې کې بلاون امتحانو امتحان دا و فی زالکم دوالو تا اشار کیوم نجات ته ام امتحان دا تکلیف نوې د نجات یاد وفیزالکم په دې نجات کې بلاون انعامو مربکم د طرف طرف ستاسو نازیم لوی بلا په د انعام تاسو لې چې نجات در کو د دا دا الله ډېر لوی انعام او یا بلا په د امتحان او زالکم کې اشاره د سور عذاب ته وفیزالکم او په دې عذاب کې بلاون امتحاناته مربکوم ازوین ستاسو دا رب د طرف نه ډیر لوي الله قاتله استقامت وکړه کولی درکشته کنه خب بس بهر حال نجات مین الفراعون دا نعمت و اس فرقنا بكم البحر فانجيناكم وارقنا على فرعون وانتم تنظرون دیم نعمت نجات من الغرق د غرقیدونه مې بچل تفسيري واقعات بهو سوره دي خو چیکره بنی اسرائیل دا ظلم زیاته حد نه مصلی السلام الله پیغمبرک د ارغه دعوتي ورکه غزلم زيات نور زو روشور سره ک چې دي تنگ شونه الله وتع حکوم کو زیس هجراتو کای نو د شپې شپې دوی هجرت کړه دیوتی دی فرعون د سار پته لګې دلی دا سار پټو تا دکانونو تا کورونو تا خدمت د بنی اسرائیل رانل الکا را څنګه چللې نیر هغه وی ګوره کورونو خالي دي ارغه او تی دي تخته ديلی بزوور پسیش غریبانان خو پیadal روان د یور پسې پاولسونو سورلوبا نه منده منده منده مند. سمندر غاړي سره راځي فرانه دې کړي سمندر دے بحر دایات دا ساته بعد خلک دریای نیلی اډي خلک نه دي خبر حقیقت هغه کړه دریای نیل د یو نهرو د سین نوم دی نو په سین کې له فوج دوبېدل دا خپل نه مې دا سمندر د اساس او بحر کم بحر ده بحر تاسو واره باي کې سمندر ته وای کو نیر ته وای سمندر ته وای بحرې قلزم او بحر ہیں بحر سمندر ني قرانم بحر استعمال کړي بحر دا سمندر ده او کم سمندر ده بحر احمر چې ورته وای او بیا دا بحر چې ده سمندر نقشہ وبیاځه سوخت دا واستا غاټه ولګوم یا باغې باندې پوي فبلال زمانہ د ګوتو تا ګور د لاس نه دا چې سړی دا ګوتې بندي کی او دا دوا ګوتې دا سید ویکشری نشان جوړ کی کنه دا وی داسي سمندر په دغه شی طریقه پروت ده دا غټ سمندر ده دا دا لاس او یو لکې غون ته دا سی او تی را یو دا سی دی خو هم پوشکی دا منسکیم دا دم خشکی دا د دې سمندر دو شاخ لري مصر د دې سمندر د دې شاخ سره بدلته دي بیا چې تلل دا چې دا سمندر په غاړه په یوه خوشکې را وړیدل دلت شا... شام شامه فلسطین دې ځای کې دې تراتل خو چې کله د دې ځای تر را سي دي لونه دا چې خوګ د سمندر په دی دې کې فرعون یې اند نو موسی عليه السلام ته قوم وې چې مو خو ان مدرکون بس اللہ ما سر دے. دے دے دا. دا نا وته به سلاما سره ده نو هو کوم شامه نو په دې سمندر په دې شاخه والړه ځکه دا سړي کې راځي چې سمندري کنه نو سمندر خو بل سر نه دی معلوم دې سمندر کې څنګه غاړه وړیدل سمندر بل سر معلوم دی مراد تی دا سمندر دا یو شاخ دی چایه تنن سبا خلیجی سویز وی دا سمندر دا دو شاخ دا یو خلیجی سویز دی چه مصر تربتا دی او دا بل خلیجی اقابا دی چې عرب و سعودی تربتا دی دا, دا شاخونه ده. او شام تربتا دی نو دا موسار سلامه دا د قوم دا بحر احمر پده شاخ خلیجی سیز باندې دی نو پدې کې لاروشو دی وړېدل ترونهان چرالر به سمندر روان شوډو ګکړل چرته وړېدل دی قوس ګوره ته دې دوه غوته منځ کې چې دا څنګه زیره نه دا ميدانی تیه توریسینا وغيرها د قزیره دی زګ بیا دې نه بعد بیا دلتشم وغيرها تدری دی دقه ميدانی دی تفصیل به بیا به زایم وکو وای نجان وخت چې مونږ او بیکومل بحر تاسو سبانه دریاب یعنی استاسو د دا پاره دریا بهرو تجارت دیبل په معنی راضی بیکوم مینین لکوم و ایس فرقنا بیکومل بحر او وخت او چو چولمون استاسو د دا پاره دریاب سمندر پانجینا کوم بس نه چاتم در کتا او استا تاسو په وړه ری واغران تر مغرکم کړه آل فراونا فرونیان <تصف> سو کوم مغرکم فرونیان مو وی ممزوجه ده او آل ک مضافه نیله په حکم کې داخلي نو آل مناف آل فرعون غرق نشو بلک فرعون و مصر غرق شویید نو آل فرعون و فرعونیان زکه یو منطقی دي عربوی چې فرعون نه دی غرق شوه کتابی لیکلید چې نجات ده, ده فرعون فرعون غرق نه دی ولی و قرآن کې راځي آل فرعون غرق شویید نو منطق ته دا قاعده راکړیو کله کړه کل منطق تړینه سم قاعده یری نو دا مونږ زکه زور 달ګو مو وی صراحت موجود ده روزوبه پا صورت یونس نب بی آیات کی رازی چه دا فیران بارا کی رازی اللہ فرمائی حتی ازا ادرا که ال غرقو در یاب را گیر کر نو دل تا آل فیران نمورات بمزو جمانا فیرانیان فیران پا اما دا تا قیده وی مخت واغرق ناغانو کنکڑا آل فیرانا فیرانیان وانتم تنظرونو تا سور تا قتل دیخواق آولا واردل دیس چور کې منس تا شنو بس او با پیرا نوبو سويچ تو را اخلاصولو دیور ته خوشاله کولې دغه راویني شوی نو تاسو اته کتل منه خوشالي مناوله دونه اناماتو شونور به ان شاء